Как украинският образователен център в София се готви за своето заключително тържество, тържеството за края на учебната година? Какво означава да си ученик в изгнание? С този въпрос казвам добър ден на госпожа Елена Волкова. Здравейте на вас и на вашите слушатели от Благодаря ви много за поканата. Наистина въпросът е много важен за нас, както за едни украинци, които напуснали своята държава и тук за снега вече две години. И искам да кажа, че за нас. Все пак гордост, че нашите деца успяха вече втората година наред э, да завършат успешно учебната година дори и в България, дори за тях и чужби на все пак. Э, успяха да сохранят своята идентичност, езика си, културата си, традицията и най вярата. Uh, вярата е много важна. Това да запазят това, да се върнат един ден в къщи си и това е наистина много важно за нас. Много благодаря за тези думи. Всъщност Елена Волкова е юрист и а, менеджер а, по комуникации на фундацията Ситуационен център Отворени врати, която играе ключова роля за а, обгрижването на тревогите, търсенията на украинските бъженци в София и не само. Сега е момента да кажа добър ден специално в студиото на Хоризонт Добъд и на Дария Киосе. Здравейте! Здравейте, Едмейн. Казвам се Дария, уча в украински хъб 10-ти клас и аз съм от Одеската област, от Болград. Това е между другото е столицата на бесарабските българи в Украина. Точно така, точно така ученичка от 10-ти клас. Тук с нас е и Катя. Катя, представете се за кратичка. Здравейте, аз съм Катя и аз съм от 5 клас. учим се в хаб, живела в Украина в Ирпен. В Ирпан. Ирпин. Да. Ирпин е едно от местата, които бяха много сериозно обстрелвани. Да. Включително с а, късатъчни бомби. А, изключително, изключително страшно място. Ще говорим, Катя, за това, какъв е споменът ви от там и а, за какво мечтаете. Тук с нас е и София. София Волкова. Здравейте, аз се казвам София. Аз съм ученичка от пети клас и аз съм от Украина, от град Одеса. От Одеса. Ами, нека тогава да ви е, е, попитам, тъй като вие в петък ще отбележите завършването на една втора учебна година, на практика обаче учебна година в изгнание, учите не в, е, не в родината си. Какво означава това за вас? Как го усещате? Как празнувате една успешна учебна година, докато страната ви е нападната и е в война? Може би Катя а, или Дария да започне. Дария, между другото, ако, ако искате на украински, ще разчитаме и да, да, за превода на Елена. А да каже, как е да празнуваме тук, когато нашата държава е в такива действия? Да, във война. Тежно ами, е, разбира се, но пак а, ние сме в безопасност и имаме тук такива условия, които приличат на нашите условия в Украина. Т.е. нашото училище направи всичко възможно децата да се чувстват така, както в къщи с родния език, с такива предмети, които учихме и там и да няма много голяма разлика. И да. Катя, за вас... Катил Тирпин? Мъчно ли е, вие, че не сте в родния си град? Да. За какво най-много? Защото... В моят град аз имала много приятели, а в България, в украинско училище, аз трябвала да... Намирам още приятели и за това. От какво най-често имаха нужда учениците и учителите в Украински образователен център през тази година, госпожо Волкова? А, наистина това е много важно, защото а, първата година, когато почнахме да учат и за децата, за учителите, беше много непозната среда. Това е от най-важните и ключовите неща, които липсваха на децата наистина. Второ, това е за каквото и говорят децата, това е приятели. Ако си имали в своята държава, своя си град, своя клас, едни приятели, една позната среда. И разбира се, това е абсолютно различни неща. За сега, слава Богу, вече втората година децата са адаптираха в новото училище. Нашето e, училище. Деца учат от всички региони на Украина. И разбира се, беше много тежко да свикнат. Обаче сега е всичкото добре. Вече втората година си имат и приятели, и свикнаха. И вече се чувстват комфортно и много добре. А, Дария, а, Катя, какво става с вашите приятели, съответно от Одеса и от Ирпин? Чувате ли ги? Знаете ли те къде са? Сигурно и те са в а, различни държави. Дария? Мога да кажа за своята си съученичка от Украина. Тя също се премести тук в България и учи сега в, а, с мен в един клас. А, другите също повечето се преместиха, има тези, които останаха и продължават да учат в Украина в такива условия, които има там. По някой път това означава учене и в бомбообежища. Да. Виждахме тези кадри по времето на атаките срещу градовете, където има метро с учебни класни стаи пренесени в метрото. Катя, вашите са ученици от Ирпин. Къде са? Моите приятели сега, много моите приятели учат в Ирпин. И те говорят, че там а, не е безопасно, но те се не могат да... Продължават страховете от не. ракетни удари и спомена за това, което е, което е било. Не. Сега, образованието е по украинските образователни стандарти учите по украинска програма, нали така? Като да. някой от децата, предполагам, нямат и нужда да проговарят български. Така ли е, госпожо Волкова? Или все пак се стараете да, да свикнете значи, с да, този език? Да. А, разбира се, децата учат от първата година, продължаваме да учим по украинска образователна система с украински учители, а, но все пак ни в училище си имаме и уроци по български язик, българска литер... литература и история. Защото не знаем колко е важно в едно общество детето да може а, да се интегрира. И първото това е зика и много важно детца ты договорят не сам украинский язык и раз разбираи белгарский за что то те коммуники раздеца не вхба не саму, в, э, в саму камеру но и раз разбирася из вы на и немами много интеграционные мероприятия с деца стянется ученицу от белгорские училища. За което мисля, че е много важно. Тоест, да, гледа се и в посока тези деца и тези ученици да се чувстват добре и в различна езикова Именно, среда. Да. А, и става дума, разбира се, не само за украинските, за басарабските българи, но и за, за всички, всички украинци, които да. са тук. Сега, интересно ми е, а, идват ли нови семейства, идват ли нови деца? И идват идват много деца, всеки ден не се обаждат нови родители, защото ситуацията за съжаление сега в Украина Една е по-лоша. Почнаха повече да бомбардират и Харков, и Удеса, примерно аз съм от Удеса. В началото на войната нямаше толкова удари, бомби, засега, за сега за съжаление има всеки ден и наистина много украинци, много от хора се преместват, звънят ни всеки ден, идват нови родители и даже не само от Украина, но и от различни други държави, примерно от Полша, Чехия, идват родители от Украина и искат да учат в нашото училище. И и България. Това е един вариант. Защото наистина България е не немного сниментално близки Украина, украинския народ и българския народ. За това идват всеки ден, идват много деца. А и предполагам, че тези тревожни вести, които идват примерно след тази последна мащабна атака срещу Харков, мисля, че вече 18 загинали, потвърдени да. в търговския център, ужасяващите кадри от там, Общо заето, сигурно седмица по-късно се отразява с обаждания много, и желание към. Много голям, да. За е. последните седмица две много хора се обаждат. Наистина, е, ние, когато почвахме да работим, почвахме от 100 деца, а сега имаме 250 деца учат. За следващата година. Много се обаждат и питат, как ще функционираме, ще функционираме ли изобщо, как ще работим, къде ще ни е нашата сграда. За това да, много, много хора искат да учат и много се преместят до на тук в България. Добре, казвате, че в момента имате 200, вероятно 250 ще около, бъдат. Около, да. А, какъв е капацитета на тези помещения, в които това е, не свърши капатитета. 250 максимум. И не учим в две смени, защото нямаме физически къде да ги настаним тези деца. Само 10 ста имаме. А, учим в две смени. От първи до седми клас и от осми до 11 клас. За това физически повече ни не можем деца да съберем, за съжаление. Какво може да се направи? очаквате ли помощ и подкрепа от страна на българската държава в това отношение? Разбира се. Много се надяваме. И Очакваме и вече две години години, всеки ден до различни институции питаме как може да се направи ни, чакаме и се надяваме. Тоест разширяване на помещенията на и, сградата, на... така че да може да. да се провежда пълноценно обучението. Това е първо и може да бъдем у... българ, украинско училище. Българо Украинско, Украинско училище. училище, да. Тоест, с идеята да бъде отворено и за български деца, които имат интерес да, да. да учат. да. И, и за украинците, да. И за украинците. Сега, какво най-много ви липсва? Да попитам учениците, тези ученички всъщност от Украинския образователен хъб, център в София. Какво най-много ви липсва от Украина? Дария. На мен най-много ми липсва моите роднини, това, което имах там. А, но пак и много от моите познати се преместиха тук и когато става въпрос къде да се преместят, всички избират България. А, и да, на мен най-много ми липсва моите роднини. Ми липсват. Добре, да попитам София. Аз ми липсват моите приятелки от тук. Те са много а, хубави, много дружелюбни и тук всичките деца се така Добре. И да попитам Катя, какво най-много ви липсва от Украина? На мен много ми липсва този приятелите, защото те са сега в Украина и много често ми пишат къде си, бъдеш ли в Украина. А искате ли да се върнете там? Да. Да? Така ли е и за Дария? Да, но има варианти да останем тук, така че ще гледаме по ситуацията какво става в Украина. Има варианти. Сега вие сте 10-ти клас, Дария. Да. А, аз се питам... Има, има ученици, които са 11 и 12 клас, предполагам. Какво се случва а, след завършване? Ето, сега приключва учебната година. Тези, които са 12-класници госпожо Волкова, имат ли шанс да продължат образованието си в българско висше учебно заведение? А, сега много се говори на тази тема и даже има информация, че нашите украински деца, ако имат време на закрила, те могат да кандидатстват на същите условия, както и децата от България в висше учебни заведения. За това много деца от нашия хаб ще кандидатстват в български учебни заведения и няма да има никакъв проблем да направят. Миналата година нямаш такава опция. За сега, слава богу, вече има решение, че могат децата да кандидатстват. По какво си прилични и по какво се различават България и Украина? България с Украина, за мен лично, и много са мили, защото аз имам български корени, и аз съм човек наистина с две корени, с два корена с две крила Украина и България. И за мен съм всички много приличат. И с езика прилича, много, менталност ни, много близки. Даже културата ни, традициите съм на много. Затова много бързо се адаптирахме тук и. И всичко е добре. Много хората са дружелюбни, както и в Украина. Ни всичко не хареса. И много благодарим за Болг... на България, наистина защо то много душевно, много гостеприемно, с съткам нас в украинците тук. А по какво се различават? Все пак има някакви разлики, разбира се. Эм... Може би, защото ние сме свикнали един друг, все, все, все пак се виждаме, че ние българи, защото има, има разлика. Това е много ясно. А, но все повече аз мисля, че ние сме по-близки по народи, отколкото сме различни. А когато, когато чувате новините за Украина, всъщност как, как ги предавате на най-малките? На тези, които са в съвсем детска възраст. Първолачетата, децата от най-малкия курс. Става дума обикновено, Украина се появява в новините с ето. ето тези драматични събития. Загинали, ранени, унищожени. Наистина, много е много е тежко да обясниш на едно малко дете какво се случва наистина в тойта държава. Наистина е много е тежко да кажеш бомбардира тойта държава, той е град. Ние имаме, ето примерно, Катио терпение. Там наистина е без апартамент останаха без нищо. Това е много тежко. Но все пак по, по някакъв начин родителите намират начин как да го кажат това на децата. да Толкова да ни боли, толкова да ни ги нарани. Много трябва да си талерант, много трябва да си гъвкав и да можеш да намериш такива думи, да го кажеш по правилния начин. А да попитам и как се подготвят учениците да реагират, когато се сблъскват с дезинформация. Не е тайна, че дезинформацията е широко разпространена в България. Подготвяте ли ги в това отношение? А, честно казано, ние сме аполитични и ние в училището ние искаме да говорим на политически теми. Все пак, разбира се, във всяко едно семейство си говори. И аз мисля, че повече родители ти взимат отговорност по този въпрос, отколкото ни в хъба да говорим на тези теми. Да попитам и какво си пожелават учениците, а и вие за следващата учебна година. Дария, какво си пожелавате? А, да продължи да работи нашето учебно заведение, да могат да учат още повече деца, да намерим нова сграда, може би, ако е възможно, и да продължим да функционираме. София? Искам също да продължи да работя хъб, защото там е моите приятелки много. Не искам да се разставам с... Да се разделяте с тях. Да. Катя? Аз също... Искам да работи хап, и искам да учим там. Учениците, които завършват 12 клас, казвате, имат шанс да продължат и в да. български висши учебни заведения. Вие, Елен Волкова, Елена, какво си пожелавате? Аз пожелавам първо на нашите ученици следващата година все пак те да ходят в своите родни училища. Да свърши войната и Украина, да спечели и те да учат заедно с своите съученици от Украина. Това е моето основното и най-главното пожелание за всички деца от Украина. Благодаря ви, Елена Волкова, Дария Кьосем. София и Катя. Две момичета от Одеса и едно момиче от Ирпен. Тържеството по случай завършването на втората учебна година в изгнание на Украински образователен център в София е в петък на 31 май. Успех! Благодарим ви!